isha Esta TV, karibu katika chaneli yetu ambayo tunakuletea historia mbalimbali. Mbali. Na leo nakuletea historia ya Zanzibari. Inayohusu eneo ambalo leo linaunda Jamhuri ya watu wa Zanzibari ambayo ni sehemu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Historia ya awali. Mabaki ya vifaa vya mawe inaonyesha kwamba kwa kiasi cha miaka mbili kabla ya Kristo, kumekuwepo na makazi ya binadamu katika visiwa vya Zanzibari. Visivyo hivyo ni sehemu ya kumbukumbu ya kihistoria ya ulimwengu wakati wa ajemi wafanyabiashara waligundua na kuvifanya ndivyo makao makuu kwa safari kati ya mashariki ya kati, India na Afrika. Katika karne ya mwanzo kabra ya Kristo, Zanzibari pamoja na Mombao wa Afrika ya Mashariki vilikuwa katika ufalme wa Saba. Katika kipindi cha karne ya tatu na ya 4, wabantu walianza biashara na Waarabu waliokuja Afrika ya Mashariki. Katika karne ya saba, Waarabu walikuja Zanzibari kibiashara pamoja na kusambaza dini ya Uislamu. Waarabu ndio walioipa jina Zanzibari kutokana na maneno ya Kiajemi, Zanzibar, yaani sehemu ya watu wa Usi. Lugha ya Kiswahili imeanza kutumika kiasi cha karne ya 13 ikitokana na mchanganyiko wa lugha za Kiarabu na lugha za Kiafrika. Katika karne ya 16 Wareno walikuja Zanzibari, lakini utawala wao ulifuatiwa na kutokuepo utulivu biashara ya utumwa iliwaweka watu pamoja. Chini ya Uarabu, Waarabu kutoka Oman walikuwa na utawala Zanzibari. katika karne ya 17 na Zanzibari ilikuwa makao makuu ya utawala wa, wa Oman. Miaka 1820 hadi 1870, Zanzibar ilifaidi matuna mazuri ya kiuchumi na maendeleo yayosababishwa na utawala wa Kisultani. Na hivyo kupelekea Zanzibari kuwa mwakilishi nchini Marekani na kupeleka kuenea kwa dini ya Kiislamu. Katika karne ya 19, Zanzibar ilikuwa chini ya utawala wa Oman. Mwaka F108 na 1830, Zanzibar ilikuwa inaongoza kwa kilimo cha karafuu, na hivyo kupelekea haja ya watumwa kuongezeka kutumika katika kilimo. Hatimaye watumwa walikuwa asilimia tisini za wakazi wote. Sultani Said Said kuhamia Unguja. Usultani wa Zanzibari ulianzishwa mwaka F108 na sita. wakati Sultani Saed Saidi Said alipoamua kuhamisha makao yake makuu kutoka Amaskat, yani Oman kwenda Unguja. Said Said alikuwa sultani wa Oman tangu mwaka nane na nne. Alimarisha utawala wa Oman juu ya pwani ya Afrika Mashariki. Mwaka nane na tisa alifaulu kuteka Mombasa iliyokuwa mji pekee wa kujitegemea kati ya miji yote ya uswahilini. Visiwa vya Unguja na Pemba vilikuwa chini ya Oman tangu mwaka na tisa, Reno walipofukuzwa katika pwani ya Ushwahilini. Biashara ya karafuu na watumwa. Said Saidi Said aliona nafasi kubwa ya biashara ya karafuu kwa ajili ya soko la Uhindi na kwingineko. Mwaka 1829 akaanzisha mashamba ya karafuu kwa kutumia kazi ya watumwa kutoka bara. Biashara hiyo ikabadilisha uso wa mji wa Zanzibar. Wakane ya 19 uliowahi kuwa kijiji kikubwa tu cha vibanda kando ya boma lilojengwa na omani, kama kizuizi dhidi wa ya wareno baada ya azimio la mwaka 1832 la kuhamisha mji mkuu wa omani kwenda Unguja idadi ya wakazi wa mji ilikuwa haraka Nchi za nje zikatambua mji mkuu mpya na kujenga uhusiano. Ubalozi wa Marekani ulijengwa mwaka 1837. Uingereza ukafuata mwaka 1841 na, na, na Ufaransa mwaka 1844. Sultan mwenyewe aliondoka kabisa maskati mwaka 1840. Kukua kwa Zanzibari kulisababisha kuondoka kwa mji wa maskati. Bendera ya usultani wa Zanzibari. Kugawiwa kwa Oman kulikuwa mwanzo wa Zanzibari, baada ya kifo cha Said Sultan mwaka na sita. Usultani wa Oman uligawiwa kati ya wanawe Said bin Saidi, Al Saidi mnamo mwaka 1894 mwaka ya 1835 na mwaka 1870. Akawa sultani wa kwanza wa Zanzibari na kaka yake Said tu wa Ibn Al Said akawa sultani wa Oman. Akitawala nchi hiyo bila maeneo ya Afrika Mashariki. Kwa sultani mpya ulikuwa nchi yenye nguvu kati ya raisi Delgado mpakani mwa koloni la Kireno ya Msumbiji. Hadi Mogadishu ambako ni Somalia. Athira yake ilienea kupitia njia ya misafara ya pembe za ndovu na watumwa hadi Mtukongo. Wafanyabiashara kama tip -tobu, walikuwa raia wa usultani wakapita Tabora na Ujiji kwenda Ziwa Tanganyika na kuingia ndani eneo la Jamhuri ya, ya Kidemokrasia ya Kongo ya leo. Wapagazi wao walibeba bidhaa kutoka Zanzibari, zilizobadilishwa kwa pembe za ndovu ya sasa watumwa walikamatwa au kununuliwa wakabeba pembe hadi pwani jumba la sultani zanzibari pamoja na hayo sultani alipokea kwa moyo wa misionari wa kristo mapadri wa katoliki wa kwanza pamoja na masista wakitokea reunion wakakaa ungoje tangu tarehe 12 desemba 1860 hadi mwaka na na tatu. walipokabidhi misheni kwa shirika la mapadri wa roho mtakatifu wangalicana wa chama cha misheni ya vio vikuu vya Afrika ya Kati UMCA yaani University Mission of Central Africa ambacho kiliundwa ili kutekeleza wito kutoka kwa David Livingstone kuhubiri njili na kukomesha utumwa katika Afrika waliingia zanzibari mwaka na 1864. Baadaye wakajenga kanisa kuu mahali pa soko la watumwa lililofungwa. Altari ikiwa imejengwa juu ya nafasi ya mti wa kuwafunga watumwa. Walioadhibiwa kwa viboko. Nabatizio kuwa mahali walipotupwa watoto watumwa ambao hawakuuzwa pamoja na mama zao. Said Baragash, sultani wa pili wa Zanzibari yenyewe Said Baragashi alijitahidi kujenga uhusiano na nchi za nje. Alifunga soko la watumwa Zanzibar mjini kulingana na mapato ya kimataifa. Lakini akavumilia biashara ya watumwa kuendelea chini chini. Wakati Baragashi majengo mengi ya mji mkongwe yalijengwa. Mwishowe utawala wake aliona kupungukiwa kwenye ulake kutokana na mashindano ya nchi za Ulaya ya kuenea katika Afrika ya mkutano wa Berlin. Mwaka 1885, alifanya mikataba ya ulinzi na watawala wadogo waliokuwa chini ya Sultani Barani Tanganyika. Upengamizi wa Sultani ulishindikana kwa sababu Wajerumani walituma manuari Unguja, akapaswa kukubali maneno mapya ya wajerumani. Kuenea kwa koloni mnamo mwaka 1886 Mkataba kati ya Uingereza na Ujerumani ulibana eneo la Sultani Barani katika ukanda yenye upana wa maili kumi tu kati ya rasi Delgado na Mogadishu. Bagrashi na mfuasi wake Halfa bin Saidi waliamua kuuza maeneo hayo au kuyakodisha. Mwaka 1887 hadi 1888 pwani ya Kenya ilikodishwa kwa Uingereza wakati uhuru wa Kenya Mhimu hii kaingizwa katika Jamhuri ya Kenya. Pwani ya Tanganyika ikakodishwa kwa Wajerumani mwaka 1888 na 88, na hatimaye kuuzwa mwaka F108 na 1890. Miji kwenye Pwani ya Somalia ikakodishwa kwa Italia mwaka F108 na 1892 ikauzwa mwaka F109 na 1906 ila Mogadishu mwaka F109 na 1924. Halihalisi ya usultani ukabaki na visiwwa viwili. Viunguja na Pemba tu. Waingereza walikuwa walisita kuhusu Zanzibari. lakini baada ya jaribio la Kalpita la kufanya mkataba na Sultani ili kuingiza visiwa hivyo katika Afrika ya Mashariki ya Kijerumani, Uingereza uliamua kutafuta utawala wa visiwa. Mkataba wa Zanzibari Mkataba wa Zanzibari ni Helgorendi, kati ya Ujerumani na Uingereza, ulileta patano la kuwa Zanzibari itakuwa chini ya Uingereza tangu mwaka tisini waziri mkuu wa sultani alikuwa Mwingereza aliyepokea amri kutoka London tangu mwaka 1913 nafasi ilichukuliwa na, na, ili na afisa mkazi mkuu kwa muda wa miaka 26 usultani ulikuwa na fedha yake ya pekee iliyoitwa riali ya Zanzibar tangu mwaka 1890 Zanzibar ilikuwa chini ya uangalizi wa mwingereza rasmi lakini uchaguzi wa mwanzo ulifanyika mwaka 1957 na, na, na miaka iliyofuata kukakwepo na fujo na machafuko kutoka kwa Waafrika wanaodai uhuru dhidi ya utawala wa Kiarabu baada ya uhuru na mapinduzi tarehe disemba Desemba 1963 Uingereza wa waliipa uhuru Zanzibar chini ya Jumuiya ya Madola Uhuru wa usultani ukadumu muda mdogo tu. Tarehe 12 Januari 1964, yalitokea mapinduzi ya Zanzibari ilikumuondoa madarakani sultani wa Zanzibari na serikali yake, iliyoundwa hasa na Waarabu, na hatimaye kuweka uongozi mikononi mwa Waafrika, ambao ndio wengi visiwani humo, kwenye bahari ya Hindi karibu na pwani ya Tanganyika. Usultani wa Zanzibari ulikuwa umepewa na Uingereza Uhuru wake mwaka 1963 kabla ya hapo Waarabu walikuwa wamefaulu kudumisha katika mfululizo wa chaguzi utawala waliokuwa nao tangu zamani za Zanzibar kuwa chini ya usultani wa Oman Chama cha Afro AfroShirazi Party kilichowakilisha hasa wa Afrika kilipona kwamba bungeni kina viti vichache ingawa kilipata asilimia za kura katika uchaguzi wa Julai 1963 kilipatana na chama cha Mrengo wa Kushoto umaparty tarehe 12 Januari 1964 asubuhi na mapema mwanachama wa Afro AfroShirazi Party John Okele alikuwa akiongoza kutoka mwaka 1937 hadi mwaka 1971 kutoka nchini Uganda aliongoza mapinduzi 600 kwa 800 kwa kisiwa kikuu cha Ungoja, kushika polisi ya nchi na kuteka silaha zao halafu walielekea Zanzibar town walipompindua sultani Jamshed bin Abdalla na serikali yake Waliokufa katika mapigano wanakadiriwa kuwa themanini hivi kiongozi wa ACP Abedi Karume asiyekuwa na msimamo mkali akawa rais wa kwanza wa nchi hiyo na wanachama wa Umaparty walipewa nafasi serikalini. Kufikia Machi Okello alikuwa ameshawekwa pembeni na kufikia Aprili kikosi chake kilinyang'anywa silaha. Mwelekeo wa kikomunisti wa baadhi katika serikali mpya uliogopesha nchi za magharibi kwa kuwa Zanzibari kwa cheni ya athari ya Uingereza serikali yake iliandaa mipango kadhaa hata hivyo hofu ya kuundwa serikali ya kikomunisti haikutimia kamwe na kwa kuwa wananchi wa Uingereza na Marekani waliweza kuhama bila shida mipango hiyo haikutekelezwa wakati huo nchi za kikomunisti za China, Ujerumani Mashariki na Umoja wa Kisoviyeti ulianzisha mahusiano ya kirafiki na serikali mpya ya Zanzibari, kwa kuitambua rasmi na kutuma washauri Karume alifanikisha majadiliano ya kuunganisha Zanzibari na Tanganyika ilikuunda muungano wa Tanzania. Vyombo vya habari vilitafsiri muungano huo kwa juhudi za kuzuia ukomunisti kugeuza Zanzibari. Mapinduzi yalikomesha miaka mbili ya utawala wa Waarabu Zanzibari na inaadhimishwa kila mwaka kama siku kuu ya taifa zima la Tanzania. Muda mchache baada ya tarehe nne Aprili 1964, Zanzibari iliungana na Tanganyika na kuunda Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Uongozi baada ya kuungana kwa Tanganyika na Zanzibari. Na hii ndio orodha ya marais wa Zanzibar baada ya uhuru na baada ya muungano wa Tanzania. Nitakuelezea rais wa kwanza kabisa. Mbaga hivi sasa ambao umeweza kutawala Zanzibari. Wa kwanza kabisa ni Sheikh Abed Amani Karume ambaye alianza Januari 12, F 1964 hadi Aprili 7, F 1972 katika chama cha ACP. Lakini wa pili ni Sheikh Mwiny Abudijumbe alianza Aprili 11 1972 hadi Januari 30 1984 watatu ni Ali Hassan Mwinyi ambaye ameanza Januari 30 1984 na kufikia Oktoba 24 1985 kupitia chama cha CCM naye alijiuzuru rais wa Zanzibari na kuwa makamu wa rais wa Tanzania na baadaye kuwa rais wa awamu ya pili ya Tanzania. nne ni Idris Abduli Wakil alianza Oktoba 24, 1985 hadi Oktoba 25, 1990 kupitia chama cha CCM. Watano ni Salimene Omal, ambaye alianza Oktoba 25, 1990 hadi Novemba nane mwaka wa mbili kupitia chama cha CCM. Wasita ni Amani Abedi Karume, ambaya menza novemba nane mwaka wa elfu mbili, hadi elfu mbili na kumi kubitia chama cha CCM. Wasaba ni Ali Muhammad Shani, ambaya ulianza novemba tatu elfu mbili na kumi, hadi elfu mbili na ishirini kubitia chama cha CCM. Wanane ni Husen Ali Mwinyi, Aliyeanza Novemba 2020 mpaka hivi sasa ambaye ndio rais wa Zanzibari. Na hii ndio historia ya Zanzibar ileletwa kwako na Esta TV na kusimuliwa na Putina Safieli.